Розділ тридцять п'ятий. Брісенден не пояснював, чому він так довго не приходив, а і не допитувався. Вистачало йому, що він бачив бліде обличчя друга крізь пару, що здіймалася над склянками Грогу. «Я теж не сидів без діла», – сказав Брісенден, коли Мартін розповів йому про свої останні роботи. Він витяг з кишені рукопис і передав його Мартінові. Той, прочитавши заголовок, зацікавлено підвів очі. «Ха, егешбо!» Засміявся Брісенден. «А що? Добра назва. Ефемерида. А слово – це ваше. Пригадуєте, як ви мені змалювали людину як вічно живу, духотворену неорганічну матерію, останню з ефемерид, що живе в куценьких межах своєї температури, визначеною їй на коротенький шлях по термометрі. Ця ідея засіла мені в голові, і щоб звільнитися від неї, я мусив викласти її на папері. «Ну, то що ви скажете?» Коли Мартін почав читати, його лице розпашилося, а потім зблідло. Це було справжнє мистецтво. Форма тріумфувала над змістом, Якщо можна назвати тріумфом, це ідеальне злиття думки і слова. Такого досконалого, що в Мартіна від захвату солодко туманіла голова. До очей підступали сльози, а по спині пробігав дрож. Це була велика поема на 600-700 рядків. Фантастична, дивна, неземна. Вона оспівувала людину з усіма шуканнями її духу, з усіма її пориваннями сягнути до найдальших веселкових сфер. Це була дика оргія уяви конаючого людини, яка крізь стогіну пивалася останніми шаленими ударами свого знеселеного серця. Величні ритми поеми заносили в холодний вир міжпланетної боротьби. Туди, де билися зоряні стовпища і стикалися холодні сонця. Де серед темного безмежжя спалахували огневі тумани І крізь усе це безперестанно, хоч ледь чутно, линув кволий людський голос Жалюгідний лепет серед клекоту планети і грізного гуркоту розприскуваних світів «Я не знаю в літературі нічого подібного», – сказав Мартін, коли нарешті знов набув здатність говорити «Чудово! Чудово! В мене голова йде обертом!» – я сп'янів це велике вічне питання, яке невимовно хвилює мене. Цей допитливий, тихий і жалібний голос людини, що прагне збагнути незбагненне, ще й досі бринить мені у вухах. Він як безсилий писк комара серед слонів та рикання левів. Проте, в цьому писку відчуваєш ненаситну пристрасть. Я певна плиту дурниці, але ця річ заволоділа мною. Це, я не знаю, це просто розкіш, та й годі. Але як ви таке творите? «Як ви могли таке створити?» – Мартін урвав свій дефірамп лише для того, щоб перевести дух. «Я ніколи більше не писатиму. Я просто нікчемний віршомас. Ви показали мені, що таке справжнє мистецтво. Це геніально. Навіть більше, ніж геніально. Це понадмір генія. Це істина безумства. З кожного рядка тут світиться правда чоловічі. Чи ви це розумієте? Ви – догматику. Вам і наука не зможе заперечити». Це істина пророча, викована з космічного металу і сплетена могутнім ритмом звуків у мереживо краси й величі. Більше я нічого не скажу я переможений, розчавлений. Ні, ще одне дозвольте мені цю поему кудись послати. Брісенден посміхнувся На цілий світ не знайдеться жодного журналу, який би зважився її надрукувати. Ви ж самі це знаєте. «Ні, не знаю. Я певен, що на весь світ не знайдеться жодного журналу, який би не вхопився за цю поему. Такі твори трапляються не щодня. Це не тільки найкраща поема року, це найкраща поема століття!» «Беріть вище!» «Не будьте цинніком!» – вигукнув Мартін. «Журнальні редактори не в якій вже йолупи, я це знаю. Я готовий на що хочете закластися, що Афемариду приймуть, коли не з першого, то з другого разу». Ні, тут я не можу йти в заклад, відповів Брісенден і, помовчавши трохи, додав. Це найбільше з усього, що я досі зробив. Я це знаю. Це моя лебедина пісня. Я надзвичайно пишаюся нею. Я люблю її. Вона мені миліша за виски. Це той великий прекрасний твір, яким я снив ще за молодості, повний солодких ілюзій та високих ідеалів. От я й написав його перед останнім своїм зітханням. «Я не хочу віддавати його на поталу стаду свиней. Ні, я не йду в заклад. Це моя поема. Я створив її і ділюся нею тільки з вами». «Але подумайте про інших!» – запротестував Мартін. «Призначення краси – давати радість. Це краса моя. Не будьте егоїстом!» «Я не егоїст!» – Брісенден посміхнувся, немов смакуючи слова, що от-от мали злетіти йому з губ. «Я так само не егоїст, як голодна свиня!» Даремно Мартін намагався переконати Брісендена, що його ненависть до журналів безглузда і фанатична І що поводиться він у тисячі разів гірше, ніж той юнак, що спалив храм Діани Ефеської Під градом обвинувачень Брісенден незворушно попував грох І запевняв Мартіна, що той геть у всьому має слушність, тільки не в оцінці журнальних редакторів Його ненависть до них не знала меж, і він нападався на них куди палкіше за Мартіна «Будь ласка» «Передрукуйте для мене цю поему», – сказав він Мартінові. «Ви зробите це далеко краще, ніж будь-яка друкарка». «А тепер я хочу дати вам одну пораду». Він витяг з кишені товстий рукопис. «Оце ваша ганьба сонця». Я перечитав її тричі. Це найбільше шани, яку я міг їй віддати. Після того, що ви наговорили про ефемериду, я мушу мовчати. Скажу тільки одне. Коли ганьбу сонця надрукують, вона викличе сенсацію». Навколо неї щиниться полеміка, і ця реклама принесе вам тисячі. Мартін засміявся. Хі -хі. «Чи не порадите ви мені послати її до журналу?» «Ні в якому разі. Якщо ви хочете, щоб її надрукували, запропонуйте її одному з великих видавництв. Може, знайдеться якийсь божевільний або п'яний рецензент, що здасть позитивну оцінку. Ви начиталися книжок. Їхній зміст перетравився у вашому мозку і вилився в ганьбу сонця». «Колись Мартіниден стане славетним письменником, і чималою часткою своєї слави завдячуватиме цьому дворові. Отже, вам треба знайти видавця, і що швидше, то краще». Того дня Брісенден засидівся допізна. Уже стоячи на приступці трамвая, він раптом обернувся до Мартіна і утиснув йому в руку зім'ятий папірець. «Візьміть!» – сказав він. «Я сьогодні був на перегонах, і мені пощастило». Задзвонив дзвоник, і вагон рушив, лишивши Мартіна за смальцьованим і зім'ятим папірцем у руці. Прийшовши до себе в кімнату, він розгорнув його і побачив, що це банкнот. Сто доларів! Мартін без вагання лишив його собі. Він знав, що в його друга багато грошей, та й був глибоко впевен, що незабаром зможе віддати борг. Уранці він розплатився зі своїми кредиторами, дав Марії на три місяці вперед за кімнату і викупив усі заставлені речі. Потім придбав весільного подарунка для Мерієн та різдвяні подарунки, скромніші, для Рут і Гертруди. А тоді повів усю Марійну родину до Окленда, хоч і на зиму пізніше, а все-таки виконав свою обіцянку. Усю дітвору і саму Марію взув у нові черевики. Крім того, він накупив їм ріжків, ляльок, різних іграшок, цукерок і горіхів, так що пакунки ледве вміщалися в дитячих руках. Шукаючи найдовшої в світі цукерки, Мартін разом із Марією на чолі цієї незвичайної процесії заходив до кондитерських і в одній з них несподівано спіткав рути місіс Морс. Місіс Морс була вкрай шокована, та й рузніяковіла. Вона б надавала великої ваги звичайності, а в її коханого, що обік Марії провадив велику ватагу португальських обідранців, вигляд був не вельми пристойний. Ще прикрище вразило Рут те, що Мартінові бракувало гордості і самоповаги. А найгірше, ця зустріч незаперечно доводила, що він ніколи не зможе піднестися над середовищем, з якого вийшов. Самий факт робітничого походження був уже плямою. А тут ще безсоромно хизуватися цим пороцвітом, Її світом. Це вже було занадто. Хоч заручений Рут з Мартіном родина тримала в таємниці, але їхня тривала приязнь не могла не породити пліток. А в кондитерській, як на те, було кілька її знайомих І вони скоса поглядали на Мартіна та його дивовижний почет Рут не розуміла вільних і широких поглядів, як у Мартіна І не могла піднестися над своїм оточенням По натурі вразлива, вона горіла соромом за свого нареченого Тож, прийшовши того самого дня надвечір до морзів з подарунком для Рут Мартін не зважився витягти його з кишені і вирішив почекати зручнішої нагоди Він уперше побачив Рут у сльозах у сльозах жалю та гніву, і був вражений. У думці називав себе грубою тварюкою, хоч ніяк не міг зрозуміти своєї провини. Він ніколи не думав, що можна соромитися людей свого кола. І не бачив нічого принизливого для Рут у тому, що ходив з дітворою Марії до крамниці і купував їм різдвені подарунки. Та коли Рут пояснило йому, чим вона ображена, Мартін зрозумів її. Але подивився на це як на жіночу примхливість, властиву всім жінкам, і навіть найкращим з них.